Jan Polito Burua, lehenik egunon? Bai, egunon zuri. Gobernatzeko manera lepuratu uh, zuzuten, eh? undarek aldean uh, beste bihauta gaieker, uagori, kondutan hartu nahi dozu? En izan egekin adoz, eh? guai hartu behar uh, nahi zuten ahean, egeiten uh, gude reunionetan eta egek nahi zuten zaitean uh, kontraba inan, uh. Beti utzitugu mintzatzeat eta entzunditugu eien uh, nahiak, ez balimean ginen beti adose. Mm -hmm. Badan, lehen galdian errant duten bezala, somit bazian artean, ez zutela maluski gude ausapestainako errespetuak dik. Horren nako, ginen ahastatziak. Uh, jendeak berdia konsideratu. Hortaz aparte, adibidez, abertzaleek hek nahi dute bultzatu, parte hartze orokor bat, erritar guziek parte ardezaten ere eriko bizian, bon, erritarrek kontxeiroa hautatzen dute, baina horrez gain, komisioriek izaiteko eta egiazki hor nitzeko izaiteko beste manera bat zu, aldeoktaik zei ikus molle duzu. Bai, bizi geder da erraitea jendeak entzutu behar dela, denak ardoz gira, guai arteo pixkat, somit sujeta bat zelaik edo kartide dako edo bila zitu. Jende guztien, jende guztiak biltzeko ez da beti errez, eta denen nahi haitea de ez, Eta ikusi du intuun uh, genuinetane, etzen beti ere esk, bakotxak bere alde ikusten du, eta ez beti nomriain alde, edo egia den alde. Hortan ez da beti ere esk, jenden uh, nahiak uh, beti entzutea, entzutea iten alda, baina den uh, nahiak uh, bai estatzea. Jose Gamoyen bilana, defenditzen duzu aldiuntan. Segida hartu nahi izinuke, alare ze berritasunzuk uh, ekarri nahi izinuke. Yes, Bakotxak badu bere personalitatea, eniz, M. Gamoi, eta uh, nik ene personalitatea baut. Bon, uh, motivatioan ezta, jende berriak ebatoten elistan, Bakotxak ikatzen du bere ideiak eta uh, funtzion gauza berriak. Eniz, M. Gamoi izanen. En, en, kontenaiz adekin lania nazianista, eniz ikasidut adekin. Zer se se gehiago ekarzen aldo zuzure ustez? Jendeak entzutea hori uh, dute galiten uh, jendiak entziatuko gehiago entzutea. Entzutut adekine uh, entzutu gula jendiak. Eh? Gero, mintzatuko gira ere uh, ku, sim, zenbakiak uh, hartuz, uh, boska zerrendako numgerat ekarri, eh? 165 talatunoi boskatzaile badira, ez dira denak joan boskatzerat lehenitzurian, edo da itxasuko jenden lorden batek gutienez abertzaletzat kontsideratzen duela bere burua. zu, hausapez bazina, nola kondutan arzinezake kopurur uri. Jakor harttzen du popolo hori eh, eh, eskolduna naiz, Esezko da mintzatze du eta balimadik eh, Albertzalen alde edo Albertzaen taldeeri laguntza ikatzenenik izan dezara elkarte edo ikikastula,nik eh, uste lehen egitagirara, esko da mintzatzen dugula bai egiko etxean eta bai, bai kampoaldian. Hortan ez zinezten ados ez bai da bizi publikoan errikoetxean, bilkura batean, eh, hori zira mm. itzulpen sistema ez zinen baita zpada alde, zezek frenatzen zaitu, zaituzte Euskara gehiago oino sartzeko bizi publikoan. Janeko autetxietan denek ez dakite ezko da. Bon, itzulpena bada, iten alda, baina eh, nombrian gehienak frantzesa mintzatzen dut aiziau, aizia eta eh, gehiinoneak zemat eh, demoda edaun lezakea. Denak eskualunak izan ez, es, denako ez, egira egida denakala. Mm. ta irrespetua ah. e, e, e le, le, da, franceses minzu dien nehi budu zede. Eniz eskualan kontra behinan, eta ez dakit, legia dabe da, egan dretxon duen uh, uh, konseiluak eskuala segitia, ez dakit, behar behar. Bertzek ez ikestakitean dretxo dugun ola itiade. Mm. Da ez da beti ege, ikusi duzomit egi uh, abertzale gisa, eta ege etxen arroz denak uh, eskodaz egitea. Bigarnitzulia ipatuz bukatuko dugu, da. Uh, Euskal elkargoa, uh, hala uh, tati abazira ere pentsatzen dut han uh, izanen zirela, nola ikusten duzuzuk zuk uh, instituzio hori? Instituzio hori handi bata, hainitzehi, Penzudu lehen, lehen urtetan denak uh, kostari buruz adizielela, hoi azken memento enten adirida behatzen pixkat barneko aldeko egiedi, eta odi, odi untza zait, lehen go pol-territorio pol iten zen odi, odi buruz. Eta nik nahinuke uh, instituzionerrek lana pixkari geortezan barneko alde adikoa. Eta itzazu zinez untza leku honiangira, gada zintabaionain artian. Obelitake, otuak unhat buduz iortzia ezen ezta denak uh, kostabu, kostadiburuz. Mm. Barneko aldean lan aukeitia gauza edera aldeitake. da biztan da, eh, Barneko aldeko ainitzek egiten uh, dakotena, Euskal eh, Elkargoari, pentsatzen duzu, posible dela gune ekonomiko gehiagoi zaitea ere Barneko Bai, enik bai, eta... Uh, Itzazo median badituko ba, ba lujak ez denak ez labodan txarik hitzen e, makurik gertzen eta zinez uh, lantegiak iten alditazken lekuan. Hodi behar da P. Helioan pastu, Luskot behar da adoz izan, me gude lana zain da hoien defenantzia. Bi erren uh, Itzulian lehen ya bezala jiru izan entziste, ez da alientzari izan entzure parian, abantailoatekin bukatu duzu lehen Itzulia, nola zira bi aintzin uh, konfientziaz beterik edo esperantza gehiago? Bistanda bat dugula esperantza, lehen aliane, lehen aterra gira, nik galeita utena, ez dutenak emaiz, zinez, bos emaitera ditea. Hori editen diotet, galdera, zinez, bos emaitera, eta espanlima dira ditenal, ahal ordea maitea. Eh, importanta izan da, hautatua izanen listak, izan-ezan gehiengoa, eta zinez eh, egiazko eh, legitimite egiten dame zela. Uh, Aldeoktaik uh, adosira hor, irazten duena kala ere E, ez ez dain izan gehiago proporzionala, or, uh, uh, alkien uh, partimena? Emaitzen arabera. Ba, e, emaitzen arabera, inez, elizak ez se, segulan gehiago dik izanen. Dianeko hola ez da beti errez, ez da, denak behiz, beti adoz, eta nebun da, baina uh, legeako laina duz, inez, uh, izaiteko, uh, lehen atartzenak, jendek badakite, lehen atartzenak izain du gehiagoa. Bozka, haintzin, badakigu lege hori jendeak eski urte bostkatzia ordean arabera. Zure mm. ustez, zertan da diferentzia heiruz egenden ahtian? Bagutxeak bere zer endak, bat zu handailak, pensudut, baina nik baut esperientzia, emetzi urte haute txin bi aldiz hausuan tizan iz, badatzkit ba zeiten aldean, zei-zeiten se, aldean, zen baden bora beharren, nola iten aldean, batut ba ahantailak parte hartetik. Ta betitik, itxasun uh, gazte-gaztetik izan iz, uh, elkartetan uh, barne, ba zonbit, huai atatzen dira itxasun, meztienak behine, elka, itxasuko elkartetan, uh, emkikatu. Beste zehendaburu eta zarizira? Bai, ez, ez denet <laughs> bat behar, ba. Bi Itzulia hor da, egan duzu zua horrek, eta denek, etxen egon direnak deitzen ditu hori bai baizen kopuru handienan, unbait lehen Itzulia, baina horkozki, ezte egietan ola zen. Kampainara meiteko aurten urte berizia. Bai, bon, bilkura bat, publiko bilkura bat egiten du heluen horzea unian, eta gomitatzen zu ditasora guztiak egiteat, gude programadan berri zentzuterat eta berlimatuzte galerak iteko arpozioa meiteko. Jean-Paul, itugurua milesker? Milesker zu di. Herriko bozen gaualdi berezia Euskal Eda Bideetan ekainaren ogoita zortzian. Irrati telebista saioa arretzaldeko seiterdietari goiti. Herriko bozetaz, Lekuko tasunak, iar eta analisiak Euskal edabideekin. Ekainaren ogoita sortzian, Euskal irratietan. Itxasuko haute aipatuko ditugu Euskal irratietan. Abertzalean zerrenda, erriari izena du unek, eta badugu Mikel hiri baren uh, oren gidari eduburu. Eta egunontzuri Mikel? Baizuri zuri. Batu bon, eh, dugu, horrekin uh, asiko gira, aliantzarik etzen posible, eh, beraz, Lui Uztarros eta Zuen Ahtian, beraz, zertan eh, utxe eginduzue, du, utxe eginda? Aliantzarik etzen posible ez dakit, aliantza egitera ezkira heldu, guk eskoa dugu jadanik errandugun bezala, konprenitua genuen laster haiek eta guk elgarrekin zazpionta berroita hamarbost bagintuela kaxik aldiz eta jan polito boroaren zerrendak lau eunta horita hamarzituela, beraz, ba, eginditugu negoziak eta ugas batzu eta gero gibelera egindute azkenean ean, argitu gabe zergatik, Beraz, nuen haiek ere ba haukatea responsabilitatea asekulan Jean Poli zerrenda pasatzen bada. Biztan da, halere lehenitzuriko bozkauiek, erakutsi hute, itxasuarrek nahi luketela eta haute aldaketa bat eta proiektu bat gure errikoetxearen zaten. Beheruko eta hiru botzen diferentzia, eh? bakarrik Jean eta zure artean. Zer hilakordit taiken etiketak irudiak beldu garatzen duela oraindik? Ba, ez dakit kit beldu garatzen duen, ene gozta hor soberamenturatzen horrene gaitera, guk bixtanda badugu proiektu bat biziki landua negustuko eta jendek ikusi dute hori, badugu ere talde bat, gaztia Gaszia bestenaian alian, gure taldeko gehienak egitarrek ez hautzentuste eta pentsatzaut daukaun zegenda horrekin, erakusten agertzen ditugun hautagai hauekin eta gure proiektuarekin, ez dela delako bitiko abertzalen marra juri ere eski ditu behar ditakela. Gobernatzeko manerarekin ados, e, e, ez ziste ados zoek, zen ados lui ustagoz ere, e, e, behin banogiagotan ezan baitu, Beraz, zuk nola ikusten duzu hor kontseilu baten uh, funtzionamenduar, uh, irabazten mazinute, nola ikusten ezakete? Eriko baten funksionamendua gaur egun denak adoz dira erraiteko behar duela Eriko jendekin elkarlanean eta horbiltasunean izan Eta hortarako lehemiziko neurria pentsatzeut da informazioaren egun ez egun edo astez azte emaiteko manera hartu eta konfinamendu denbora hortan eman dezaun hor Bizpailu hilabeteko etxialdi denbura hortan, ikusi dugu gaukko eriko etxetik ez du gula en, kasik bat ere informazioa ekukan. Azken adibide bat hartzeko, pentsatzeut, masken banaketa hori ere, beharzen zinez jakin edo eriko karrikan ausian pasatu, jakiteko maskak bazirela banatuak. Beraz, ba, eriko kontseilur batek behar du lehenik informazioa etresnak behar ditu ezari eritarrer eta ...jakina ze zehautu egiten den... ...ta nola pasatzen den... ...eta gero bo, biztan dena... ...era handiak behar dira herritarrikin hartu... ...eta guk gure proposamen nausienetan du... ...preseski helburu bezala... ...herritarren parte hartze hori... ...eta baditugu proposamen zehatzako giburuz... ...eta lan talde... lantaldeak ...eta kanpoko jendeari... eta erriko jendeari idekiak... ...elkarten eta talde berezibat bada molde frango buchetan aldetik ere badugu eta bucheta partebate mango genuke hauzoko egitarrek edo edo bertze proposatzeko egintza batzu eta gero koetsiak erabakitzeko bada bada molde frango ainzinatzeko herri batetan gutizia edo bondatia balimada bai administrazio aldetik egiturak eta guaikoa aldatu gabe Badira, eh, Kontseiluzkampoko komisioak eta badira. Baina, ze huaiko Kontseiluek girenek zute barneratua ere, behar da Kontseilutik kanpo jendek ere, erritarrek ere, horietan parteak ardezaketela? Azken amarkadetan, haintxe lehenago bezala, erritarrek hautetxiak eta izendatzen dituzte egiko errikoetxera. Eta handikaintzina... Ezti da baitezpada arduratzen. arduratzen dira Herriko Etxeaz, bakutsak BDAaren galdeiteko, hobetzeko eta hoi susena da. Baina hemen dikaintzina, pentsatza haut, gehi hau, ja, jende gaztiak ere hortan behar duela eta lehiatu behar dela. Herriko Etxearen eta ontasun haman komunoren ardura autetxeak aldeatuzteko orde, elgarrekin landu eta, eta jakina hasi bakotxak bere lekutik nola ikusten dituen gauzak, zer egiten aldean eta gero, gero biztan da azken erabakitzaliak direla haute txiak baina gaur egun proposamenean elkarlanean bada zer nahi bide egiteko elgarrekin eta hori egia da hori behar ba mentalitate aldaketa bat da baina hortat lehiatuko gira azteko. Errandu zuu media bazken, irakurri dut? Euskal Elkargoari begira. Ezera, uh, beitezpada, boska sistema aldatu behar, zanta erri batian ere janduzu, duzu. Uh, jendek boskatzen dute autetxendako, eta gero autetxek dute ibilarazten erria. Baina, behar da, jakin uh, diakkin, uh, nola parte agarazi erritarrak, Euskal Elkargo mailan ere, bal, baliteik eolako lan bat egiteko? Dudaik abe, bon, komparatu dut pixkat euruparekin, Europa bon, gertatu zaiti biltzia ni aur Bruselako eta zeretan, kuluagetan e, sindikadista bezala eta ikusten da Europa zebilakatu den hani, hani biliz eta emendik ikusita ere denek, eten, denek nahi genuen eta Europa aman komun hori administrazionea alimale batek Menperatzen du eta ez da batea argi nok, nok giratzen duen ere. Eta hor badira preseski Europarako hauteskunde zuzenak, baditugu gure hautesiak Europarako berriki izendatu ditugunak. Behas ezta aski zuzeneko hauteskunde hori behar zinezko antolaketa bat eta zinezko Gudeak eta bat herriarekin eta gure kasuan, elkargoaren kasuan, herriko etxekin lotua. Mm -hmm. Beraz, pentsatzen dut gaur egun problema ondia dela zentralismo ahuniz baita gure elkargoan ere, eta herritaretarik urrun gelditzen baita, bada hemen iparaldean, Arazo, berezibat, barnekaldearen eta kostalde hiritartsuaren arteko horreka hobe baten uh, atse maiten. Baina uh, nik adierazina izan dutana da. Uh, e, estela bakarrik aski izanen bozka sistema hori uh, aldatzia. Behar dela uh, alden neuriguzian erritaren izanen eta herritarguzien implikazioa, beraz gaurko egunean herriko etxeak ongi funtzionatzen badira, herriko etxetako hautexiak pentsatzea utizana altidela, ordezkari honak eta delako herri elkargorako. Gero, da bada bertze arazo bat eta bertze helburu bat guretzat herri elkargo horrek Behar duela indartu eta eta baez dut ukatzen noizpait e, izan aaldera zuzeneko bozkattze batiko heriko hergi elkargo autaraako bakatu. Horeka ipatzen duzu uste duzu Barnekalde kostalde uh, oreka horren begiza txe maiiteko gune ekonomiko gehiago egiten hal direla Barnekaldian hortan sinesten duzu. Jakinez barnekaldean pentsuut hogia txikia zirela ere laborantza rez dakinka ho berean,z bon, nola kudeatu elementu guzi horiek. Utaktu. Ba, Gaur uh, ateratzen gira beraz uh, COVID gaitz bere ziotarik konfinmendu garai, uh, Bixi hortarik eta de denako hartu gira inportaz zela, lekuan lekuko erabakiak akttze, lekuan lekuko ekoizpenak izaitza, beraz pentssatzeut. Giro hortan, ego, egoera berezi hortan, uh, sekulan baino gehiago barnekaldiak behar duela kausitu bere ekonomia bizia, e, sustatu behar duela. E, eta hori egiteko behar da ere uh, haintxe hor hautexi muntzo ona barnekaldian uh, gauza hortaz uh, uh, jabetzen dena eta uh, indaktsua eta, eta bultzatzeko gai litakena preseski Olako elkarlan batean joaiteko, lekuan lekuko emprensak, laborantza, lekuan lekuko helikadura garatzeko. Erritarrak usua uh, ipatu dituzu hor parte hartze hori hor hontan uh, honetan, erriari izena duzuen zerrendak, itxasuren zat, zer duzue proposatzen uh, programa bat bano gehiago uh, proiektu bat? Gure ustez uh, proiektu bat uh, dugu antolatu, erriari... Uh... Prezeski da gure herritaren zerbitzuko izaitia alde batetik eta hori da etxe etxibaten lana, biztan da, ba administratiboki eta ba sozialki eta ba elkartasun aldetik, baina ere he, herriari da gure herria baino zabalago ere hemen eskualerriangira, Banuen gutizia erraiteko, hemen ezkira, hemen esan zentantonean noble bal eta tarne garroneko erri batean, hemen eskualeria da, eskualeria denek maite dugu, baina nahi badugu ira hondezan eta, eta bizitzeko gune egokia izan da in eskualdunen zat behar du Eskualegiek eskualdu gelditu eta berezeki gure hizkuntzari beharnekoa eman. Lotura ona bururatzeko zuek duzuela garatu tresna bat e, bide bat een dugu Badakigu Frantziak ez duela izenpetu hizkunttz e, gutxiituen sarxta eudiituna. Europan Atik atxeman duzu e, fusile zuela eri batk zuzenki Europarekin izenpetzia Itun bezalako bat baimen tzeko itzulpen sistema. Hor esgira bakarrik idatziaz mintzo baizik eta itzartzeaz ere. da Clarkin hor nahi nahibalimu du erriko bizian edo kontseiluan eskuratu beste kolertzeko manera. Hala badela posibilitatea, beste herietan ez dut ikusi eh, proposamenika inauguratsenik horia eh, jengurak garri da. Gu lotuagira momentuan gure herriko agungurari Aintzina eramaiten ditugu gure proiektoko ekintza horiek, biztan da, sartarena guk argitaratu dugula. Uste dugu inportanta dela eskoarari frantzesaren berdinean emaitea gure egian lekua, beraz hortarako tresna egokia izan daitekela. Badugu lan halere gure eta herritagen eta gure, gure lehiakideen beste zerrenda buruen eta beste zerrenda kideen bideoktan haintzin harazten zenta ergan hainuke hori estakuruaz balia eskoalerri guntan badira eskoararen alde direnak eta bada asko berriki aitzen duen bezala Ez zirenak kontra. Beaz, uh, beharba ba, behar ritake bako txarik aldein zu, ze, zointan zida e, zinezko eskoraen aldekoetan eta ekintzetara prest hitzetik aintzina. Ala, bazau de eskontrakoetan, ez eskontrakoetan ez ergan nahi baita, usten dale jatzen eskontrakoetan galtze hori abiatua den bezala. Hora e, gu, guk gure gure autoa egina dugu. Bistanda idekiak eta konprenikariak gelditzen girela frantsesean ere uste dut, baina nahi dugu alde ugas berezia egin hizkuntza sustatu gure errietan Haurek ikasten dute orain eskola guzietan eskola, lehen egana dut badira gehien entzat eta ikasteko manerak ere, beraz, bada hor bide bat lagundu behar dena espazio publikotik, beraz, erriko etxetik. Mikarik dira baren, mileskak? Mileskak zuri.